Твоя відповідь доводить сказане мною, а твоя мною. Час стану, як морозиво в спеку. Одного дня вона вирішила все-таки навідатись на свою кваліфікацію. Напередодні домовились зустрітись у метро, щоб піти пообідати у Варшаві на сьомому поверсі. Зранку вона поїхала у своє ховрино. Він відвик бути без неї. Нудився, а потім поїхав до бібліотеки. Його перепуска закінчилася, і його вразила жахлива марність перебування у Москві. Ресторан «Варшава» на сьомому поверсі. І без того щодня вино. А вчора стояло у черзі серед російських ханих. Їй це подобається, а йому не дуже. Безнадійно поплентався до бюро перепусток. І раптом побачив ту дівчину, що записала його минулого разу. «Дівчину, дуже прошу вас, ще на два тижні приїхав тільки заради бібліотеки». Дівчина продовжила перепустку. Його книжки вже здали до сховища. Він кинувся виписувати їх знову. Знову шукав у шухлядках шифри, інвентарні номери, роки видань. На призначену зустріч спізнився хвилин на сорок. Її не було. Він роздратовано зачекав ще десять хвилин і повернувся до бібліотеки. А вдома ввечері він згадав. Так, сьогодні її день народження. Він іще розпитував про її знак зодіаку. Так, вона лев, левиця. Хотіла відзначити свій день народження з ним на сьомому небі. Але ж я приїхав до Москви працювати у бібліотеці, а не кохатися. Поїхав наново виписати книжки, бо через нашу з тобою гульню їх повернули до сховища. А коли я ще потраплю до Москви? Мені не світять усілякі там курси творчих працівників. От і запізнився, але могла б зачекати не влаштовувати істерик». «А де ти таке миршеве взялося на мою голову?» – перебила вона. Він закрився у своїй кімнаті. Крізь двері чув, що їй декілька разів дзвонили, вітали з ним народження. Зателефонували і хазяї квартири. «Навіщо ви мені підселили таке нещастя?» – казала вона після стандартних подяк за привітання. Не могли мені нормального мужика підібрати? А то і вдома хохли, і тут хохли. Тепер у них все було окремо. Він знову почав щодня ходити до бібліотеки. І можна було кинути усе, поїхати додому, пофарбувати двері та підвіконня, як просила дружина. Але він уперто сидів у Москві, чекаючи натхнення перших днів. Але тепер уже нелюбовний хміль, а лють на неї не давали працювати. В голові складались хльосткі відповіді на ті шпильки, що вона встромляла у нього щовечора. «А знову гвалтівник прийшов», – вітала вона його на кухні. «Зараз-зараз розкладемося зі своїм смердючим салом, зачекай хвилинку». «Скільки ж ти можеш про це згадувати? І вчора, і позавчора одне і те ж». «Котику, за зґвалтування сидять п'ятнадцять років, без права на амністію. А тебе одного разу назвали Миршевим, і ти уже образився, як нецілована дівка». Він намагався мовчати». Проте не мовчала вона. Він із салом перебирався до своєї кімнати. Але, як кара господня, вона йшла за ним. «Що, не можна замкнутися? Я також шукала якогось засува від твого свиноцтва». «Послухай, – не витримував він, – тобі це свинство досить таки подобалось». «А ти знаєш?» що на усіх процесах по зґвалтуванню підсудний завжди кричить, а їй було добре. Ти в цьому сенсі не оригінальний. Ти це знаєш? Не знаю. Мене завжди більше цікавили політичні процеси, а не гвалтівні. А ти знаєш, як зветься мужик, який сидить за гвалтування? І що з ним роблять у зоні інші зеки? а в тому числі і політичні. Неправда? Політичні такого не роблять. Навіщо ти ганьбиш людей, до яких тобі як до неба? Це брудно. А чистота приходить у світ із жінками, які за своє життя знали лише одного мужчину, які не носять прикрас, які не користуються косметикою, з такими, як моя дружина. Ну, то треба було згадувати світлий образ своєї дружини, коли тобі кортіло в ту ніч. Та скільки ти можеш згадувати ту ніч? Я тобі вже казав, що дуже шкодую, що так сталося. І взагалі невідомо, хто ще з нас більше винен у всьому. А може, тобі варто було перейти до гуртожитку ваших курсів, коли побачила, що виникає пікантна ситуація? А вона вдарила його в обличчя а потім знову вчепилися зубами у вухо. Він не міг відірвати її. Вухо вже було не його. І хоч би у друге вчепилися, а то у те ж саме, що й тоді. Тридцять третя соната. Частина перша. Любов і смерть. Як тільки Тала побачила Олесю на порозі, то одразу ж витягла з-під прилавка порцелянову філіжанку. Іншим відвідувачам каву подавали в пластикових стаканах. Старий алкоголік Матвій, який дрімав біля порожньої пляшки і недоїденої канапки, підвівся, а вклонився Олесі з особливою галантністю у посліджених,